לכלא הפלילי הגדול okay, בישראל. כל הסלום, ממה. פרייז דה לורד. רדיו כסן, www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. תנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן בניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.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 אילן, טוב, בוא, בוא נשמע קצת, קצת עליך, כי בסדר, אנחנו מכירים אותך כזמר, כי ראינו אותך, ומאוד התרשמנו. ויש משהו שכשבאו פרידלנד היה כאן, ודיברנו, הסכמנו שנינו על דבר אחד, שהוא הוא זיקית. כשהוא שר, הוא נשמע כמו מי שהוא שר.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 And get me wrong, pretenders, אז כשהמיקרופון היה סגור, אילן מספר כל מיני דברים שזורק אותם ככה, לא, לא, לא ככה זורקים. אתה אומר, כשחזרתי מחו"ל, מה? אתה הזכרת את ברוך. כן. ברוך, איש מוכשר. אז זה היה קטע מצחיק, אני...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 זהו, אז לימים, כאילו, לימים, אחרי שלושה שבועות בערך, נפגשתי עם ברוך שוב, עם האלבום של שחר כהן, שאני מנגן שם, ואתה מוקר לי, אמרתי לו, כן, אתה בחנת אותי. וזה הסיפור עם ברוך. מה עשית באנגליה? גם מוזיקה, אבל לאט לאט זה התגלגל לממש, כאילו, בשנים הראשונות.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 אז אנחנו מדברים על לילווין. לילווין, <laughs> ליל כן. ובואו נשמע. <laughs> אני מבצע את זה עם ביבן. טוב אבל פוליסה אתה לא עושה <laughs> <laughs> עם... למה, עושים? בטח, בטח. אז הנה, אז יש לכם סיבה לראות איבט. בוודאי.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 ככה זורק לנו, כן, אבא שלי היה נגן אוד, אני הייתי אה, ילד שיעי במשפחה. מה אתה חושב שאתה תגיד את הדברים האלה כשהמיקרופון סגור ולא <laughs> <laughs> נצא מפה? <laughs> זה <laughs> מעניין? <מפה> זה מאוד <laughs> מעניין. ועוד <עוד> אחים שהם גם <עוד> מוזיקאים, כן, והם כן, באנגליה. כן. <קווה <קווה> <שאתם> <קווה> את כל העולם. עכשיו מה? הם כולם uh, כבר פה, יש לי עכשיו כבר כמה שנים פה. מתופף, שדיאורם גם מתופף, דני ניגן פלוט. אני הכי, הכי קטן, כן. כמה חגש ממך? כרגע אומר, תשעה. אתה <laughs> הצעיר. אני, אני הכי צעיר, כן. אתה כן. בן זקונים. אני הבן זקונים. הבן ש... כמה אתה, הבן אתה בן זקונים? חודש שעבר חגגתי חמישים את... ושש, הייתם. 56, 56, נכון, 56. נכון, היינו, היה מופע... שלמה ארצי. לסיג... כן? כן, זה היה עם חבר'ה ש... שזה חמו... בעצם מופע חדש. זה כן, זה, הוא עוד לא מוכן, עוד לא שלם, אבל זה יקרה, זה יקרה. כן. אז ניסית את זה, על, ניסית את זה עלינו. <laughs> <laughs> ונראה לי שזה עבד, לא? <laughs> <laughs> עבד לו לא, לא רק אחד, <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כן. כן, זה היה מגניב, בבלעד שם, שזה בית, בלעד שם. יש לך הופעה שבוע <laughs> בבלעד שם. <השאר. laughs> כן, <laughs> אני <laughs> אהיה <laughs> ביום <laughs> רביעי הקרוב עם המחווה לגידי גוב כוורת, גזוז. מומלץ, חבר'ה, מומלץ. מי שלא היה בפטפון וראה את זה, אז זה מומלץ. ביום רביעי.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 קרן 10, שמש שמור שמור. אחרת. כי אמרנו ככה, מחכים למשיח כבודו במקומו, אבל בואו ניתן משהו אה, אחר. 10, קרן שמש.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 Kですымas <laughs> ் ja oh for my life water sau <laughs> your Thank <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>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 אבי יפרח ניגן בס, אודי תורג'מן ניגן קלידים, ואשר פדי ניגן תופים. ש... Uh, ש... יפה חבורה כזאת של גאונים, והיא כאלה אסנו, וזה היה בשדרות יהודית, אולפני סיגמה. Okay. Uh, חוויה, פשוט חוויה, uh, לקח uh, משהו כמעט כמו חודש, של uh, כל אחד uh, היה עסוק, אבל מתכנסים כזה בלילות, מנגנים.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 <אז>, אז הזכרנו את המופע שמתקיים ביום רביעי, ויש עוד בדרך, כן? בואו כן, סתרנו על המופעים הקרובים שאתה יכול לזכור. יש ביבנד, הולכת להיות בפאפאיטו, וגם בבר גיורא, זה, זה מה שאתם ראיתם, נכון? ראיתם ביבנד? כן. גידי גוף, גם, <אח> גם <אח> ראיתם, <אח> וזה יהיה בלה, פפאיטו. הולך להיות גם אחד בחיפה, במקום שנקרא בית, שזה מקום גדול. מה אמרת שזה היכל תרבות רחובות? היכל תרבות רחובות, זה מופע בוקר. Mm -hmm. אה, של, של דימא? לא, של הגידי. גידי. אה, כן, זה חבר'ה... אה, אם הבנתי נכון, מופע לגמלאים, mm -hmm. והם אוהבים את זה, ואנחנו בטח נהנה לעשות להם טוב. אז אה, כן, זה ככה מה שאני זוכר בראש, ויש עוד הרבה. אז עכשיו אנחנו uh, נשמע إימרה. את uh, אילן רביבו, אילן, יצא לי איל. אילן, יצא אילן. אילן, כמו <laughs> אלן, איל... אילן רביבו, שר את שיר הנושא לאלבום. אימרה. הנה, אתם שומעים? כבר מגיע. יש אילה שאומרת אהבה זה לא עובר There is also the sun that has shaken and moved to another day. נהדרת. תודה, תודה. והשירה גם. שלא תחשב. תודה. עכשיו. טוב, <אח> אז הזכרנו יותר מפעם אחת את המופע, מופע גוב, גוב ושו"ת. ושו"ת. ושו"ת. שזה בעצם כל התחנות, או רוב התחנות בדרך של גידי גוב. כן, הוא גם לא כתב אף פעם, <אח> חוץ שיר. משורה אחת, באלף קבאים, זהו. אז בגלל זה זה באמת ושו"ת. נכון. <אח>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 Hashem נעצור את התקליט, שהוא לא... לא אכפת לנו שירוץ קדימה, אבל יש לנו דברים לשמיע. ועכשיו, האלבום שמוקדש בגאווה, באהבה, גם לרובי, גם לאילן, לא לי, אני אגיד למה? תגיד למה. כי לך יש שערות. שערות קצת, כן. אולי נצטרף אליכם בקרוב, מי יודע. לא, לא נראה.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 אתם יודעים שהלהיט על... <עד> היחיד שהיה לנינה סימון אי פעם במצעד, היה שילוב של Aquarius ו- Let the sunshine. sunshine. <עד> והסרט הזה מופיעים טריט וויליאמס וג'ון סאבג' ומלבא מור ובברלי דאנג'ר. מלבא מור היא היחידה שגם מופיעה בברודוויי, כי יש לי את התקליט של ההצגה, מופיע שם, בקטן. <עד> ו... זה שיר שקורא בעצם לסינגל לונג, שירה בציבור. <laughs> יאללה. אבל רובי פה הזכיר, מי ששר את השילוב של אקרריוס ולדסונשיינס היה The Fifth Dimension, ובאמת זה על האיתנק. נינה סימון שרה, ain't got no, I got life. אז בואו, אז שמנו את הדברים על דיוקם עכשיו, שאפשר להמשיך הלאה. אה, ואוליבר שר, Good Morning, סטאר שיינס. ותו לא, מה שנקרא. sticker to revelation and the mind to liberation today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 chef ma shalo dans ça le gall le ville ben les chapelpper ma There is no doubt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 יש קשר, אז טוב, אנחנו לא נרחיב על מה ששמענו כשהמיקרופון היה סגור, כי יש דברים <laughs> שצריכים להישאר כשהמיקרופון סגור. רק נגיד שעבדת קשה כזמר לפני שנים, וגם עכשיו אתה עובד קשה כזמר, נכון? אבל, <אבל עכשיו אתה יותר נהנה. עכשיו אני פשוט יותר נהנה, כן. סיפרתי לך, שאלו אותי, מה אתה מנגן עכשיו? אמרתי, <אז> אני מנגן מסקנות. מה כן. המסקנה שאני רוצה? ליהנות ממה שאני עושה, ולא... פעם זה היה גם קרוב ל-28, 27, 30, גם uh, תאריכים בלהקת השחקים וכאלה חתונות. בוא, בוא, וזה... בוא נשים את זה בקונטקסט. Uh, אתה היית בלהקת חתונות. ברור. כן. ממה? מאיך כן. יכלנו לחיות? אבל חייתם מצויין. Uh, וקשה. כן. זה לא קל. זה לא קל, כי אני תמיד גם עבדתי ביום. ובאותה תקופה הייתי ב-TOW וזהו, ואחר כך עשיתי את האלבום הזה, ועפתי מפה, פשוט לא יכולתי יותר. לא... עכשיו, אני נהנה. ותגידי, עושה גידי, עושה ביבנד. תגיד, בביבנד אתם uh, עושים את ה... בטח. Okay. חובה. חובה, קול <laughs> לא, דזייס <אז laughs> זה חובה. אוי ואבויילים לא. החבר'ה <laughs> יגידו, תרד מהבמה. אז הנה, <laughs> אנחנו משמיעים לכם את... המקור. כן. קול פורנר. ביבנד עושים את זה בכלל לא רע. תודה. איזה יופי של דבר. ועכשיו, עכשיו אנחנו צ'יפרנו את המפיקה שלנו כי היא זכנה, היא עובדת נורא קשה ושמה את התקליטים וסובלת אותי וזה. אז היא בחרה את השיר שאנחנו נשמע מיד. להקת קווין, ואני חושב את הלהקה הוא בחר. את הלהקה בחר אילן.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 זה גם, סולידריות מלאה, מלאה, אין, אין דבר כזה. נס, ש... זה, זה, לא... שאם, אם, זה לא דיקטטורה אם... נאורה? לא, מה פתאום, מה פתאום. למשל, אם יגאל יבוא ויגיד, אני אוהב uh, ככה וכך. יגאל שפיר. יגאל שפיר הענק. יבוא ויגיד, uh, זה, אז אני פשוט בוחנים עם גיטר, אם זה מתאים לסולם שלי, אם לא. Uh, לא מתאים. לא אתה מ... חושב שאתה, uh, כזמר, הרבה יותר טוב היום, מכפי שהיית, נגיד, לפני 15 שנה, 20 שנה? איזה שאלה שמתחלקת לשניים. איזה... על הרקע אתה יכול לדבר, זה בסדר, ספר לנו. אה, תשובה. תראה, אז מן הסתם, אתה יותר קול צלול, ומפאת הגיל זה נעשה יותר מחוספס. ויש כאלה שאומרים, תקשיב, מכירים, מכירים אותך נגיד 20-30 שנה, אומרים, אתה נשמע הרבה יותר טוב עכשיו. אז אמרתי, טוב אולי, למה. הגיע הזמן שאני, מה שנקרא, למדתי משהו.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 Get in, get on my track, stay on that seat, take a long ride, I'm full of lights, ready, ready, ready, raise a little <laughs> thing all over the world. Pissing, over, and I just.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 over you don't have to sell your body to the night rocks you don't have to wear that dress tonight Rock the streets Radio Kiing Mavasha Finn מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. שבועות ומאזינות ומאזינים עיקריים, יום ראשון בשבוע ואתם מאזינים